можливо, тисячі або навіть мільйони, і у кожного було своє власне просторе місце. Тепер я, напевно, знала, що у цій смузі не треба мити посуд, готувати їжу або полювати. Я сиділа посеред білого м'якого простору, ніби всередині теплого кокона, і зовсім не прагнула вибратись на зоню. А навіщо? Я сама перетворилась на плече, від якого поширювався спокій та впевненість. Часом я згадувала хлопця у тільнячці і дівчину з довгим волоссям, як вони там без мене. Але водночас я розуміла, що саме тепер стала набагато ближчою до них, ніж раніше, адже приєдналася до їхнього світу, краще зрозуміла істину. Спокій це те, що може бути кращим за любов, важливішим за буденність, а можливо за життя. А цей стан досить дивний, можливий лише на межі пробудження, яке триває кілька секунд. В дитинстві це секунди спокою, сповнені радісним перечуттям чогось нового, смачними запахами в кухні, де бабуся пече млинці. Коли ти розумієш, що на тебе чекають і відтягуєш задоволення, вже не спиш, але ще не прокинувся. Та якщо я приходила до когось, певно й до мене хтось може завітати. Але хто, яким чином? І чому я приходила саме до них? Хто вони? Згодом зрозуміла. Можливо, знала їх раніше, знала й забула. Чоловік у тільнясті міг бути хлопчиком, з яким ми разом ходили в дитячий садок. Він чомусь запам'ятав мене, мабуть, і сам не міг би пояснити, чому. Дівчина... Вона теж могла бути ким завгодно. Продавцем в магазині, мецестрою, контролером у тролейбусі однією з моїх сусідок. Певної миті вони подумали саме про мене. Це був випадковий вибір, парадокс пам'яті. Ніби хтось підкинув у гору пригорщу камінців і два-три схожих впали поруч. Зрозумівши це, я вирішила чекати. Адже повинен хоч хтось завітати до мене. Я сиділа у затишному маленькому будинку, який зробила з піску. Тієї миті, коли на горизонті з'явилася постать, я очистила рибу. Звідки вона взялась? Невідомо. Вчора був моток-ниток, сьогодні риба. Маленьке, срібляство, плотва в, в вимальованому відрі. Подорожній підійшов ближче, я його впізнала. Це був мій чоловік, тільки вигляд мав такий, як у першій місяці нашого знайомства. Він мовчки сів поруч, взяв ніж і витягнув з відра найменшу рибинку. Я всміхнулася. Тепер я розуміла, що це заняття, таке буденне, стане для нього символом відпочинку і спокою. Учора ми могли б разом змотувати нитки. Ми сиділи посеред білої пустелі під прозоро-блакитним небом, часом поглядали одне на одного, сміялися. Якщо якась неслухняна рибка вистрибувала, на розпечений пісок, одночасно схилялись над нею, зіштовхувались лобами, знову сміялися. Я вже забула, що нам може бути так добре. Я хотіла, щоб це тривало вічно. І тому сказала тільки одне слово. «Прокинься!» Він прокинувся? І лишився з вами? Запитала я, і з подивом відчуваючи, що мені неогидно чути власний голос. Жінка кивнула, вона більше не хотіла говорити. «Ми ще зустрінемось», – сказала я. Вона посміхнулася розумною іронічною посмішкою. Вони всі так усміхалися. Всі ті, кого лікар назвав цікавими екземплярами. Мені подобалися їхні посмішки. Я взагалі не люблю занадто серйозних і завзятих людей. Часом я не розумію, навіщо вони метушаться, для чого живуть. Відтоді, як зі мною трапилася ця халепа, я почала помічати безліч дивних речей. Ненавмисно. Вони самі стрибали у мою голову. Наприклад, сьогодні, коли я їхала додому. У тролейбус зайшов чоловік у плащі. І я його відразу впізнала. Чоловік сів біля запітнілого вікна і щедрим рухом протер його від краю до краю. Це був чоловік, котрий протирає запітнілі вікна. Є люди, що продмухують собі крихітну щілину у віконці, і дивляться в неї, як у замкову шпарку. А цей розумник одним широким змахом руки відкрив нам всім цілу панораму міста, що пропливало за вікном. Поява цього чоловіка змусила мене звернути увагу й на інших попутників.